Якраз тут я довго постояв, і потім на роботі стерпів від Кубріяна бичуючу догану в тоні генеральського розносу, бо, мовляв, фальшиво вірю в крилатість небожителів, як марнотну вигадку попівства для принади грошодавців. Безуспішно я доводив, що тут крилатість алегорична, в ознаку літучого руху через неосяжні простори, і так зображати виліється в старому заповіті. Однак переконати я не зміг. Зустрів залізну стіну. Олег оглядав зосереджено образ, що на фоні блакитності небозводу особливо вирізнявся білістю, аж в окрему мить, як зовсім надземний. І глибоко зворушливий виразом прихильності і співстраждання до земножителя, свого підопічного, хто в біді смертній поліг під трав'яний покров. І склався вислів жалю. Як багато ми, люди, знаємо про наших найбільших мучителів і мордерців в історії. І постійно цікавимося їх адськими злочинами. А як мало хочемо знати про святенно-небесних охоронників наших. Ще менше уваги для життя святих. Чи не думаєте, що крилатість в образі ангела насправді змістовніша від алегорії звичайного вжитку? Думаю. «Набагато вище, як реальність», – відповів з твердою переконаністю нестріха. «Вона означає ніби розкриленою полум'яно в силу, що виходить з надпримаренів і здійснює раптовий переліт через віддалі з над наших незмірених і на просторностях». Але вертаймось до початку нашої мандрівки. З окриленістю тільки алегоричною, хоч у справжності духовній, і нам її досить. Крім неї, збагачуємося й уявою про непочислимість окрилених вісників з надсвіття. Вони безперервно перелітають, як по ліствицях між небесами і земною ареною. Виконництві вседержительної волі для порятункових заходів приземному побуті всіх підохоронних. Так що, якби розкрилися нам блаженні зори, ми б побачили весь кругосвіт заповнений перелітучими сузір'ями білих істот, до яких всіх приходить особистий промінь провиду в силі Божій. Мене часом дивує, аж до стану якоїсь розгубленості, признається Олег, як саме, звідки, через яку посередність ясновидці провіщували від надземного провиду події наперед, за зазначний час. Тут криється найзагадковіша сторона взаємин нас, назвім землітів, і надсвітності. Але в чому якраз? Нестріха звично провів долони і по бровах, здається, розгладжуючи їх мохнатість, чи віддаляючи щось від них, ніби якусь тінь. Ніхто не зможе проникнути до кінця в загадку, хоч багато-багато бачать її прояви. Можна збудувати здогад, беручи світло для думки, з книги пророка Ісаї. Від слів божих до ассірійського царя. Бачу з неї розкриття неосяжно великої тайни всього вселенського життєспорядку. Сказано там дослівно «так» про визначену справу. «Господь віддавна зробив це». Будь ласка, стежмо точні змисли слів і різницю між ними. Отже, зроблено і наступний потверджуючий вислів такий. «В старовинні дні переднакреслено це». І далі йде «найнезвичайніше відкриття про справу в словах. Пильнуймо в словах». А нині говорить Бог, він виконав, всеpathTo сповнив це. Маєм сполох крізь наші світоглядові сутіні, що то з великої давнини, прозначено дієвістю визначеною нею як реальність на предвічних висотах Божої творчості. Так зроблено. Там для наших низин переднакреслено, і там існує як і найсправжніша дійсність, і милостю Господнію відсвітній промінь звідти може пролитися до свідомостей окремих осіб. Попереду, ніж набагато пізніше, верховна дійсність справдиться в нашій земності, буде, як сказано, виконана по переднакресленості звиш. Пристаю тут справді, про світ вселенськість буття, згодився Олег. Але якщо так все існуюче, з нашою довічною долею обняти перед значеннями заранні, аж до безконечності, часів і просторів, то чи не буде це подібне до незміренного механізму годинника? Об'явиться фаталізм, коли здесь визнають цілковиту передзначеність дійсністю, такою твердою переконливою, як висячий повітрі гроб. Зовсім-зовсім ні. Ніякого фаталізму в нас, бо маємо благодатно дані можливості до творчої врізноманітненості і зміни в самому.